Тепер Жека зовсім отямився. Втупився в хаблака примруженими очима. Запитав здивовано. «Мент виходить, а я з усією душею». Капітан не мав часу на розмови морально-етичного характеру. Наказав. «Приведіть себе в порядок, Бурнусов. Придіть до кімнати і олягніться». Жека підтягнув труси, і полопотів босими ногами до передпокою. Займав невеличко однокімнатну квартиру, майже неумебльовану. В кімнаті ліжко, стіл, два стільці, тумбочка з телевізором. В кутку батарея пляшок, переважно з підгорілки й пива. Волошковий піджак кинутий не на телевізор. Бурнусов застрибав на одній нозі, намагаючись влучити другою в холошу яскраво бурякових штанів. Нарешті натягнув їх, сів на неприбрані ліжка, похмуро оглядаючи присутніх. «Що вам потрібно?» – запитав хаблака. «Чи вони шпорити?» «Чи маєте громадянин і бурнусо оранжеву бавовняну сорочку?» – поцікавився капітан. «Маю, то що?» «Де вона?» «У ванні. Там кошик для врудної білизни». Оперативникові не треба було наказувати. Шугнув до ванної і одразу повернувся з пожмаканою сорочкою. Подав хаблакові. Капітан розправив її, одразу побачивши дірку на правому плечі. Зовсім свіжа дірка, і нитки висотилися з подертої тканини. Показав дірку Бурнусову. «Де порвали?» – запитав. «Певно, Жека збагнув уже все. Дивився зацьковано». Та все ще не міг визнати своєї поразки. Десь зачепився, відповів посовувшись на ліжку, І подряпали плече. Ну, подряпав. Де? В гаражі. Добрий, Бурносов, Зараз ми складемо протокол І поїдемо до міліції. На які підстави? Для з'ясування деяких обставин Мусимо побалакати з вами детальніше. Оперативник, не кажучи ні слова, поклав на стіл на півзагорнуту газету паку грошей. Ваші? запитав хаблаку Бурнусова. Чи же ще? В підрахували чотири тисячі без сотні, майже всі купюри новенькі, паки по тисячі карбованців акуратно заклеєні, наче щойно одержані з банку. Чому не тримаєте ви ще касі?" запитав хаблак. Бурнусов нараз розізлився. «Де хочу, там і тримаю, ось от чи під ліжком, яке ваше діло?» «Звичайно, ваша воля», – погодився капітан, але все ж наказав забрати гроші з собою. Дробаха почав допит Бурнусова, коли вже мав висновки експертів про те, що нитка, знайдена на дачі тітки-ситника, віджекеної сорочки. Сходилася також група крові. Крім того, Зозулі вдалося встановити, що неподалік від дачі, приблизно в той же час, коли сталося вбивство, люди бачили салатового кольору таксі, стояло на узбіччі з вимкнутими підфарниками. Номер, правда, ніхто не запам'ятав, зрештою Дробасі і без цього вистачало доказів. Він сидів у своїй улюбленій позі, переплівши пальці на череві, і дивився на Бурнусова вивчаючи. Нарешті подмухав на кінчики пальців і, заповнивши протокол допиту, почав непоспішливу розмову. «Як ви опинилися позавчора на Русанівських садах?» – запитав. «І як потрапили на дачу громадянки Ситник?» Бурнусов мав час обміркувати ситуацію. Певно вирішив нічого не визнавати – Бо відповів нахабно, «Ні на яких садах і не був. І все це вигадки. Яка-така ситник?» Ну, обурнувся, посміхнувся Драбаха. «Від кого-кого від вас не чекав? Людина видосвідчена, відсиділи в колонії три роки. Знаєте, що до чого і раптом такі дитячі вибрики? До речі, за що сиділи?» Наче вам невідомо, відомо все відомо, та хотілося б почути від вас душевна розмова. Хоча б не вийде, злокинев Жека. Не вийде в нас із вами душевної розмови, начальник. Не вийде, то й не вийде, одразу погодився Дробаха. Давайте без душевності. За що сиділи за молодістю років? Ларек с пацанами взяли. «Искільки одержали?» Бурнусов підвив руку, расщепивши пальці.